képviselője vagy? Aktivistája. Aktivistája. Én is. Már csak azért is kérdezgetem ezt ilyen sajátosan, mert ez egy igazán, hogy mondjam, a, a magánkezdeményezés. Vagy ez az itt tipikus, ami alulról jött kezdeményezés. Aki ezt létrehozta, vagyis létrehívta inkább, ugye ez a Greta Thunberg, úgy, úgy kell mondani, helyesen? Tümberg, oké. Okay. Ez a fiatal lányak, svéd lány, aki a, a klímaváltozás ellen olyan nagyon határozottan és nagyon, hogy mondjam, magával ragadóan megszólalt egy évvel ezelőtt, és utána minden pénteken egy Magántüntetést rendezett, nem tudom, Szokholma a városház előtt, vagy hol volt ez, meg. csak. Igen, ott a, Igen parlament előtt, a parlament de előtt. De aztán, ahol éppen járt, így az utazásai, mm. már, mint hogy ilyen utazásai során, amikre egyébként nem, nem repülővel érkezik, mert mindig tömegközlekedve. A, tehát akkor mindig az adott helyen tüntetett, úgyhogy így vált. De ő hol. nem szervezett ma és senki, senkit, hanem kiült egy táblával, beszélt is, vagy mit csinált? Eleinte csak ült ott egyedül, és mm -hmm. fogott egy táblát, de elég hamar felfigyeltek rá. Ő próbálta először meggyőzni az évfolyam társait, osztálytársait, hogy, hogy tartsanak vele, de aztán senki nem akart az elején. Uh -huh. Viszont aztán, ahogy elkezdődött ennek így a híre, vagy látták, hogy ez tényleg most valami nagy dolog, akkor már egyre többen csatlakoztak hozzá. És azóta meg egyértelmű, hogy mi is próbálunk minél több embert bevonni, és mi is úgy csatlakoztunk ehhez, hogy úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kezdeményezés, és ezért itthon kiáltunk néhány egyetemistaként. De ahogy megértettem, ez a Gréta, ő nem szervezi ezt a mozgalmat. Nem, ő nem, nem szervező. Uh -huh. Tehát igazából olyan értelme nyilván szervező, hogy például a hatása van arra, hogy mikor van mondjuk egy globális klímasztrák időpont, uh -huh. vagy ilyesmi, de, de ő nem intéz semmit abban, hogy mondjuk Magyarországon hányan tüntetnek. Tehát uh -huh. ez ugye az, hogy alulról szerveződő, az azt jelenti, hogy bárki besatlakozhat, aki egyetért az alapelvekkel, meg a célokkal, meg az eszközökkel és akkor hívhatjuk magunkat mi is Fridays for Future mozgalomnak, uh -huh. csak nyilván az a fontos, hogy erőszakmentesek vagyunk, nagyon fontos az, hogy miért állunk ki, mi azt, arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az ökológiai válság és a klímaválság az most történik ebben a pillanatban már, és hogy nagyon sürgős a cselekvés, mind a mérséklés, mind pedig az alkalmazkodás terén. Én a hallgatva a Grétát azt úgy próbálom összefoglalni magamba, hogy nagyon egyszerű igazságot mondott ki, mert tulajdonképpen nem, hogy mondjam, hát tudományos szempontból semmi újat nem mondott, hisz azt már rég, hogy mondjam, csontig van rágva a téma, hanem azt hozta föl, hogy hogy lehet az, hogy... hogy egy ilyen fontos téma, mennyire itt van előttünk, tulajdonképpen a következményeiben, tehát a, a, a, a az élet módba, változásba, a akár a törvényozásba, a, a, tulajdonképpen, a nyomas ellen, elhangzik, beszélünk róla, igen, igen, a tévében beszélnek róla, hát igen, igen, 24. órában vagyunk, és aztán mindenki megy tovább, és folytatja, mint ami se történt volna. Főként pedig az államok folytatják ezt, vagy a kormányok, akik hát ilyen zengzetes és hangzatos klímakonferenciákat rendeznek, ahol alá is írnak dolgokat, amiket tulajdonképpen végülis is talán is kötelező érvényűek ezek igazán, tehát e, e, ezeket mindenki aláírja. Aki nagyon renitens, az még alá sem írja, de aki aláírja, tulajdonképpen az sem nagyon igyekszik, hogy ezt betartsa, mert ez olyan szép dolog, amivel ki kell állnunk, mert szolidaritás, föld, stb. stb. stb. aztán hazamennek. És aztán, amikor hazajönnek, akkor mondjuk a törvényekben nem látszik. Tehát ne, nekem azt tetszett, amikor azt mondta, hogy, hogy ha tudjuk, hogy ez és ez a dolog, ez ennyire káros, akkor miért legális? Tehát nagyon egyszerű kérdéseket igen, tesz igen. igen, És ami, ami nagyon fontos nála szerintem, talán az egyik nagyon fontos mondata, amiről így érdemes is most beszélnünk, az az, hogy ő azt mondja, hogy, hogy a szabályok szerint játszva nem tudjuk megoldani ezt a krízis helyzetet, és ez azt jelenti, hogy a szabályokat kell megváltoztatni. Mm -hmm. Ezt úgy kell érteni, hogy rendszer szintű a probléma. Tehát az, mm -hmm. hogy, hogy igazából nem is csak a kormányok felelősségéről kell beszélni, hanem mondjuk az óriás cégekéről is, és természetesen az egyénekéről is. És ez egy nagyon sokrétű, és nem egy egyszerű intézkedéssel megoldható probléma. Ezért is nagyon nehéz szerintem kormányként valamit lépni, mert, mert itt a kormányok, én úgy gondolom, hogy kicsit félnek attól, hogy nem tudják megoldani ezt a problémát, és ezzel elvesztenek egy olyan erős vezetői, látszólagos vezetői szerepet, amit korábban fent tudtak tartani. De a mi szempontunkból most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy rengeteg eszközük mégis lenne, amit meg lehetne tenni, és vannak olyan azonnali intézkedések, amik egyértelműen bevezethetőek lennének. De azok nagyon egy fájdalomban járnak. Hát bizonyos értelemben igen, ugye itt azt kell látni, hogy a profit termelés vagy gazdasági növekedés szempontjából ezek nem lennének előnyösek, viszont ezek szinte kivétel nélkül az emberi jól létre mondjuk pozitív hatással lennének. Tehát a mostani rendszer, dolgokat. Hogyha konkr konkrétan arra gondolok, hogy például a mostani munkafogalom vagy boldogságfogalom ami a társadalomban van, az, az pszichológiailag bizonyított, hogy, hogy nagyon rossz irányba vezet. Itt gondolok arra, hogy az anyagi, anyagi javaknak a felhalmozása, az a mértéke, hogy ezt most csináljuk, vagy akarjuk csinálni, az kifejezetten káros azért, mert nem jut időnk arra, hogy közösségben legyünk, nem jut idő arra, hogy egyáltalán az emberi kapcsolataink, azok egészségesek legyenek. Magunkra sem jut idő olyan értelme, hogy mondjuk mi egyénként fejlődjünk. És ez nagyon-nagyon veszélyes, és egyébként ez egy spirális gyakorlatilag, mert ez a szorongás, meg az a helyzet, amiben most vagyunk, az nagyon generálja azt, hogy még többet fogyasszunk, hiszen ugye a reklámok azt igérik, hogy ha megveszünk valamit, akkor majd jól érezzük magunkat. De tényleg azt kell belátnunk, hogy ez a probléma ez rendszer szintű, és ez azt jelenti, hogy, hogy a rendszeren belüli megoldások azok nem vezetnek valódi megoldásra. Tehát, hogyha mondjuk most átállnánk simán a megújuló energiaforrásokra, anélkül, hogy bármi egyebet tennénk, akkor az ugyanolyan káros lenne a Földre, csak máshol lenne a szennyezés, más problémákat okozna. Azért, mert Na mondja, igen. Azért, mert uh, egyrészt maga a megújuló energia, és tehát nem létezik olyan, hogy tiszta energia. Vannak mm -hmm. jobb, meg rosszabb alternatívák. Ugye a megújuló energiának az az előnye, hogy amikor már használjuk, akkor nem bocsát ki széndiokszidot, ami fontos a pímaváltozás mm -hmm. szempontjából, és nem is azt mondom, hogy nem jó a megújuló, csak azt kell belátni, hogy az a mostani energia felhasználási szint, az óriási energiafogyasztás, pazarlás és a túlfogyasztás, az annyira pazarló, mm -hmm. hogy annyira túlzó, hogy ha ezt megülóval próbálnak előállítani, akkor rengeteg helyen napelemet kellene szélerőművet telepíteni, stb. és ez olyan ökológiai problémákat is okozna amellett, hogy a nyersanyagnak a bányászata is például elég komoly gondot jelent, amik a biodiverzitás csökkenésre nagyon negatívan hatnának, és itt még beszélnék gyorsan arról is, hogy ugye a klímáról beszélünk nagyon sokat, és ez egy olyan hívó amire ami a legtöbb ember felkapja már a fejét, mert azért ezt most már látjuk tényleg, hogy mondjuk komolyabb viharok jönnek, vagy nagy szárazságok vannak, de nagyon súlyos az a probléma, hogy a Földön most a hatodik tömeges faj kihalási hullám a Föld élet kialakulása óta. Ez azt jelenti röviden, hogy az egyetlen olyan bolygón pusztítjuk az élet különböző formáit, amiről tudjuk, hogy van rajta élet. És, és ez egy olyan folyamat, amiben mi is a rendszernek, mármint a természeti rendszernek a részei vagyunk, és nagyon szorosan összekapcsolódunk uh -huh. ezzel. Ezért ennek a rendszernek az összeomlása az egyrészt ami mi hibánk, és ez nagyon rossz dolog, tehát nagyon morális szempontból is elképesztő, hogy mit mi velünk. Másrészt pedig ez ránk nézve is nagyon káros. És az a nagyon szomorú, hogy például most jött ki egy nagyon fontos jelentés az IBESZ nevű uh, szervezettől, ami ugye az IPCC-hez hasonló, tehát az a lényeg, hogy az ENSZ-nek, kormányközi az, az IPCC? Az az a klímaváltozással foglalkozó testülete, az IBESZ pedig az ökológiai szolgáltatásokkal és biodiverzitással foglalkozó szervezete. Az a lényeg, hogy kijött egy olyan jelentés, hogy egy millió fajt fenyeget kihalás, a Földön, ami egyébként egy becslés, tehát ez valószínűleg sokkal több ezek ugye általában. a faj Nagyon nehéz becsülni a fajszámot, uh -huh. és ebben most szerintem nem menjünk Aha. bele, hogy erre milyen módszerek vannak. Ugye nagyon durva tény az is, hogy olyan fajok is kihalnak általunk, amiket még nem is ismerünk, mert az esőerdőknek például a fajkészletéről uh -huh. keveset tudunk, vagy még nem eleget. Az a lényeg, hogy a, ugye, ennek a biodiversitás csökkenésnek az okai le vannak írva ebben a jelentésben, és ez, ez öt fő ok, ami a legjelentősebb. Uh -huh. És ezek mindegyike olyan, hogy tudjuk azt, hogy nagyjából mit kell tenni, hogy ezt megfékezzük, és mm. mégsem tesszük meg. És ezek a nagyon súlyos dolgok, és persze ez a rendszer tehetetlenségéből is adódik. Tehát tényleg azt lássuk be, hogy amíg a profittermelés az első, addig nem számít, hogy mi a második szempont, mert bármi is a második szempont az első előrébb van. És hogyha az a célunk, hogy profitot termeljünk, akkor hiába hozunk egy szabályozást, és erre hogy rengeteg példát mm -hmm. fel lehetne sorolni, amikor hoztunk egy szabályozást, és aztán valahogy mégis ki játszva valahogy mégis mégse az lett a vége, vagy esetleg utána el lett törölve. Azért, mert most nem az az első, hogy megőrizzük a biodiverzitást, és hogy megőrizzük mondjuk az emberi társadalmat. De szerintem az, az emberek jólétet. nem is nagyon értik, hogy mi a poén abban a, a biodiverzitásban, mert azt mondják, hogy jó, hát van egy csomó fajta élőlény, van több millió fajta mondjuk, vagy két millió, mindegy, mondunk egy nagy számot, de hát nem mindegy, hogy 500 vagy 5000, vagy 5000, 50 én nekem nincs dolgom vele, én maximum a kutyát meg a macskát ismerem. Hát például ebben az IBES-jelentésben volt egy olyan mondat, ami azt emelte ki, hogy, hogy a biodiverzitásnak a csökkenése, és ez az ütem, amiben ez most zajlik, az jelent gazdasági, jelent biztonsági kockázatot, és jelent uh, egészségügyi és rengetegféle kockázatot egyébként konkrétan például a, gondoljunk arra, hogy a szúnyogok, vagy á, ugye általában például a kártevők kontroll, amit végeznek mondjuk nekünk azok az élőlények, amik ezeket fogyasztják, az egy olyan nagyon fontos dolog, amit most gyakorlatilag ingyen csinál nekünk a természet, viszont enélkül mégis sokkal komolyabb problémáink lennének. Tehát itt teljesen, hogyha lemenjük arra a szintre, hogy a beporzó rovaroknak mennyire fontos uh -huh. szerepe van a mezőgazdasági termelésben, uh -huh. vagy hogy mennyire fontos az, hogy milyen baktériumok és milyen mikroorganizmusok élnek a talajban, amik ezáltal termővé teszik azt, és hogy mondjuk egyre inkább úgy tűnik, hogy sokkal, és nem hogy egyre inkább úgy tűnik, hanem ez logikus, hogy sokkal jobb szerepe van egy élő talajnak a megfelelő ülelmiszertermelésben, mint mondjuk a műtrányázásnak. Uh -huh. És az, hogy ezeket különböző szinteken és különböző módszerekkel pusztítjuk, az azt eredményezi, hogy sokkal instabilabbá válik a mezőgazdasági termelés, hogy sokkal uh -huh. inkább kiszolgáltatottaká válunk. És egyébként ez a klímaváltozás korában egy különösen veszélyes dolog, mert eleve szélsőséges időjárási körülményekkel fogunk szembenézni, eleve terjedni fognak olyan betegségek, amik egy instabil és egy csökkent biológiai sokféleséggel sokkal inkább kiszolgáltatott teszik ez embert. Uh -huh. Te természetfotós is vagy, mert előtt, el, egyébként biológus adózok. hallgató vagy, és tehát ezt tanulod, és igazából te már egy évtized ebben a természetkérdésbe jócskán bele merültél. Te a szúnyogról jutott eszembe a fecske. Tehát azt hiszem, az, hogy nincs szünyog, annak a következménye az, hogy nincs fecske. Igen, Mondjuk ez lehet, hogy le van egyszerűsítve, de, de valahogy így van, és ha a nincs mit ennie, akkor, akkor ki fog pusztulni. Vagy nincs hol fészket rakni, mondjuk ez egy másik dolog. Persze, ezek, de ezek nagyon alapvető kérdések. Most akkor gyorsan szerintem elmondom, hogy mi az az öt fő ok, ami miatt csökken a biológiai sokféleség, uh -huh. és ezeket azért fontos hangsúlyozni, mert most külön fogom elmondani, de ezek egyrészt összefüggő okok, uh -huh. másrészt, amikor mondjuk a fecskék csökkenéséről beszélünk, akkor is párhuzamos és legtöbbször egymást erősítő okokról beszélünk, amik rá segítenek arra, hogy egy faj, állományai csökkennek. Ez az öt fő ok közül a legfőbb ok az, az élőhely átalakítás, az élőhely uh -huh. használatnak a megváltozása. gondoljunk arra, amikor mondjuk kivágnak egy Erdőt, és akkor a helyén például épül valami, uh -huh. vagy pedig mezőgazdasági termelésbe vonják a területet, vagy egy mocsárdácsapolás, stb. Uh -huh. a, aztán a következő nagyon fontos okok az például a közvetlen kizsákmányolás, tehát az, hogy mondjuk túlhalászuk a tengereket. Uh -huh. Erre én azt szoktam mondani, hogy olyan helyeken is tengeri halat akarunk enni, ahol nincsen tengeri hal, és hogyha mindenki tengeri halat akar enni, akkor az nem, nem lesz soha fenntartható, uh -huh. tehát egy bolygót nem lehet el látni abból, amit egyébként korábban ugye a helyi uh -huh. törzsek fogyasztottak meg persze ott is egy csomó egyéb hatás is bejön. Nagyon komoly és egyre erősebb hatás lesz a klímaváltozásnak az erősödése a faj kihaláson nézve. Ez a harmadik vezetőok. A negyedik az az invazív, idegenhonos, agresszíven terjedő uh -huh. fajoknak a terjedése, amik közül egyébként vannak komoly fertőzést hordozók is, tehát uh -huh. hogy humán egészségügyi kockázatot is jelentenek, mondjuk ilyenek, akár ezek a szúnyogfajok, amik különböző trókuszi betegségeknek uh -huh. a terjesztői. Az ötödik ok az pedig a vegyszerezés, illetve a szennyezések. Tehát ez kezdve onnantól, uh -huh. hogy a mezőgazdaságban használt vegyszer egészen odáig, hogy mondjuk mi a hétköznapjainkban is folyamatosan mérgeket öntünk a lefolyóba. Uh -huh. Amiről tök, mi nem is tudunk semmit? nem tudunk semmit, vagy hát valamennyit tudunk, de Annyit tudunk, hogy nem mi ne, nem innánk meg. Igen, mi nem innánk meg, de egyébként azért ezek egy még mégiscsak magunkra kenjük, ami szintén Igen. megérne egy beszélgetés. Ez így egy egybe egy kicsit talán tömör, ahogy elmondod, mert azt hiszem, ez tipikusan az a téma, amire érdemes volna mindegyik részére néhány órát rászállni, mert ez egy komoly stúdium. A kérdés az, hogy az a megértés, ami mondjuk benned megvan, és, és néhány emberben, akik ezt tanulják, vagy tanulmányozzák komolyan, annak a, a lényegét, hogy lehet, ö, hogy mondjam, átadni másnak, aki, aki ebben nincs benne. Mert azért itt, itt az összefüggések megértése minél mélyebbre mész, egy kicsit annál bonyolultabb. Igen, ehhez alapvetően szerintem kell egy olyan nyitottság, ami minden gyerekben benne van, és az nagyon nem mindegy, hogy mondjuk gyerekként, hogyan uh -huh. viszonyulnak ehhez a szülők, hogy nem csak a szülők, hanem az a közögon, vagyunk. És többek között az, hogy elkezdjen ez minket érdekelni, ahhoz kell az, hogy kint tudjunk lenni a természetben. És ez az idő ma nagyon-nagyon hiányzik a legtöbb uh -huh. embernél. Eleve én úgy gondolom, hogy van egy nagyon veszélyes úgynevezett techno-optimizmus ma, amivel azt gondoljuk, hogy majd a technológia mindent megold, és hogy már mindent tudunk helyettesíteni kezdve mondjuk a természet összes funkciójától, Tehát tényleg, hogy bármit tudunk helyettesíteni, ez viszont nem igaz, már csak azért sem igaz, mert ugye eleve abból fejlődtünk idáig, hogy rengeteg mindent le hmm. a természetből, most lehet, hogy egy csomó gyógyszer mondjuk szintetikusan állítunk Igen. elő, de ezeknek a nagyon nagy része az, valami természetes hatóanyagból származik, vagy pedig természetben megfigyelt mechanizmusok alapján működik. Erre van egy amúgy nagyon érzéketes hasonlat. a az, hogy a biodiverzitás az gyakorlatilag az életkönyvének tekinthető, tehát rengeteg információt hordoz, uh -huh. már csak a genetikai állományokon keresztül is, meg ugye azzal, ami ezekkel az összefüggésekkel. Viszont most mi azt csináljuk, hogy ezt az életkönyvet égetjük el azért, hogy elolvastuk uh -huh. volna. Uh -huh. És az, hogy megértsük az alapvető összefüggéseket, egyébként ez egy nagyon érdekes téma, 2017-ben jelent meg a World Bash Institute-nak egy úgynevezett világhelyzete jelentés, ami az oktatásról szólt, és ott néhány nagyon fontos oktatási sajátosságot fogalmaznak meg, amit amúgy bárhol lehetne alkalmazni, sőt nagyon fontos lenne, különösen egy olyan gyorsan változó világban, mint amilyen a mostani. Uh -huh. Itt ezt azért hozom fel, mert ebben például kiemelik a rendszer szemlélet fontosságát, a kritikus gondolkodásnak uh -huh. a fontosságát, az együttműködési készséget, és ezek szerintem mind olyanok, amik, hogyha sokkal alapap készségek lennének mondjuk a társadalomban, vagy a legtöbb embernél, ez, ez egy nagyon gyerekkora óta, vagy, tehát hangsúlyoznánk ezeknek a fontosságát és segítenénk ennek a fejlődését, akkor sokkal jobban látnánk a természetnek az összefüggéseit is. Sokkal nagyobb igényünk is lenne arra, hogy megkérdőjelezzük például akár azt, hogy mondjuk a technológia biztos, hogy mindent megolda. Grétának volt erre szintén egy elég jó gondolata. Ő azt mondta, hogy szerint a technológia az egy olyan a technológiának az istenítése, vagy az, hogy várjuk, hogy ez majd mindent megold, az kicsit olyan, mintha valakinek azt mondanánk, hogy most tehetsz egy életmentő operációt, vagy tehát, hogy egy életmentő operációra, de lehet, hogy pár év múlva lesz egy csodapirula, ami megoldja a problémádat, és hogy te várhatsz arra a pirulára, de azért ugye tudjuk, hogy melyik az a megoldás, ami, ami biztos és ami most lehetséges. Másrészt egyébként a személyes véleményem az, hogy nem lesz ilyen csodapírulat, tehát a természet az túl összetett és túl bonyolult uh -huh. működésű ahhoz, hogy mi ezt így megoldjuk most. És ugye megint hangsúlyozom, hogy ez a probléma most szállít. Illetve hát van egy olyan dolog, ami persze lehet csak egy ilyen szűk perspektívája, megfigyelés, nem tudom, hogy a tudomány foglalkozott-e vele, hogy, hogy ahogy előre halad a mondjuk az orvostudomány, érdekes módon a betegség száma úgy szaporodik. Tehát, tehát egy dolgot megoldani látszik, és három vagy négy új probléma jön elő, amelyik előlép olyan súlyos betegségé, amivel azelőtt nem számoltunk. Persze ezek is nagyon érdekes dolgok meg. Eleve így a gyógyászat vagy mondjuk a gyógyszer használatnak a gyakorisága is. De azért azt látni kell, hogy mondjuk az orvos tudomány fejlődése az azt is hozta magával, hogy tehát nem csak az, hogy új problémákat okoz, hanem hogy egyre több problémát felismer, amit korábban nem. Tehát, hogy ez az, hogy mondjuk több betegségnek tűnik, az, az elég sokokra visszavezethető. Egyrészt persze arra is, hogy a mostani életmódunk az pszichésen is, és mondjuk egészségügyileg is nagyon káros, tehát azok a különböző ízfokozók. Hát én, én azért körülbelül állat, úgy képzelem, beviszi. hogy ez az egész tehát és rendszerről beszélsz. Tehát hogy, hogy ez egy rendszer az egész természetben az ember, minden egy rendszer olyan, mint egy mondjuk, hogy mint egy kártya Tehát annak kiúszhatod óvatosan a lapjait itt-ott, amott, és lehet, hogy nem fog összedőlni, de azért, ha kihúzod, akkor meg, -meg fog rodgyanni. Igen, és egyre ja? utóbb össze És egy utóbb össze fog gyanni. lesz egyre instabilabb lesz egyébként, szerintem ez ilyen szempontból egy jó hasonló. Na, és persze. azért érdekesek a szúnyogok meg ilyesmi, hogy egy parány élőlény, vagy mikrobák, amik kipusztulnak, mondjuk a Föld a termő ö, erejét adó ö, parányi élőlények, azok, ö, azok ö, tulajdonképpen 10-20-30 év múlva mondjuk sivatagosodáshoz vezetnek, ami, ami visszafordíthatatlan, bár hogy emberöltők betelik, mire abból újba, újból föld lesz, tehát száz évekbe. Hát igen, persze, tehát abszolút az, hogy tehát nagyon fontos az, hogy rendszerben lássuk ezt az egészet, és ezért is Nehéz egyébként egyszerű megoldásokat javasolni, és sokat kérdezik tőlünk, hogy most mik a követeléseink, meg hogy akkor mit akarunk elérni. Mi egyrészt nagyon fontos célkitűzésnek tartjuk azt, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét erre a problémára, és hogy a társadalmat biztosuk arra, hogy követelje a változást. Uh -huh. Ezzel párhuzamosan persze felelősségre akarjuk vonni a politikusokat, vagy legalábbis azt szeretnénk, hogy fel akarjuk hívni arra a figyelmet, hogy mekkora felelősségük van nekik. Ezt azért mondom, mert persze nem mondom, hogy ők egyedül tudnák ezt megoldani, de rengeteg olyan információt egy ami egyébként eljut hozzájuk. Tehát, hogy konkrétan mondjuk gondolok itt az ENSZ jelentésekre, tehát ezt a politikusoknak mondjuk olvasniuk is kell, és, és az, hogy, hogy ez, ez mégis úgy beszélnek erről az egészről, mintha nem lenne valós a klímaváltozás, vagy mint hogyha nem lenne biztos, hogy ebben mi az embernek a szerepe, meg ilyenek. Tehát, hogy ez mind olyan elbizonytalanító dolog, Amivel igazából terelik a felelősséget és próbálják húzni az időt. Na, mert négy év múlva már nem lesznak ott. Hát, Vagy a pozícióban. Ez ö, egyébként jó, mondjuk Magyarországon lehet, hogy ez a helyzet, de ez egy globális probléma. Tehát, hogy itt azt lehet mondani, hogy hát más minden országban sem. Demokratikus véködik. rendszer van a többség. <laughs> hát többségével. Persze csak azt mondom, hogy, hogy itt nem is csak az, az a lényeg, hogy most az a politikus miért nem dönt, hiszen ugye az hmm. előbb is beszéltünk már talán erről, hogy a cégvezetőknek is mekkora szerepel hmm. meg az óriás cégeknek. Itt Ezért is mi arra jutottunk, hogy a mi legfőbb követelésünk az, hogy hirdessék ki az ökológiai és klímavészhelyzetet, és utána erre készüljön egy olyan cselekvési terv, amit persze nem mi írunk meg, hanem olyan szakértők, akik a lehetőleg képzettek ebben a témában. Mert az ökológiai és klímavészhelyzet kihirdetése az beismerni nyíltan a problémát, ami most nem történik meg. És azért én úgy gondolom, hogy nem is várható el az emberektől, hogy maguktól mindenre rájöjjenek, és utána olvassanak. Tehát Gondolok itt arra, hogy én például nagyon sokat olvasok magamtól ebben a témában, és ezért úgy gondolom, hogy legalábbis bizonyos részeiben valamennyire tájékozott vagyok, de tudom, hogy ez nem várható el mindenkitől, és mégiscsak nagyon fontos alapismeretek ezek, amik a közvetlenül befolyásolják az életünket. És az én koromban mondjuk ezt már egyáltalán nem is úgy mondom, hogy majd mondjuk az unokáknak, hanem ez, ez tényleg gyakorlatilag mondjuk lehet, hogy már 5 éven belül olyan nagyon-nagyon komoly következményei lesznek, Amik, amik nagyon súlyosak. Persze nem biztos, hogy pont 5 év, tehát azért nem annyira biztosak az előrejelzések, hogy most hány év múlva lesz a katasztrófa. Ugye mondjuk az IPCC jelent és azt mondta, hogy 12 évünk van arra, uh -huh. hogy ezt tavaly mondták, tehát azóta nagyjából uh -huh. eltett egy év, hogy megfékezzük azokat a folyamatokat, amik, hogyha nem történik meg ennek a megfékezése, akkor visszafordíthatatlanná válnak. De azért hozzátenném, hogy erről azért vita van, hogy ez valóban így van-e, vagy pedig kevesebb időnk van, de az biztos, hogy nagyon-nagyon kevés. Hát meg ö, attól tartok, hogy ez egy korlán sem új dolog, hiszen már a, amikor a 70-es években volt, ugye a romai klub, római klubnak a jelentése, amik tulajdonképpen lényegében ugyanezt mondták ki, talán bizonyos mértékig kevesebb információval, de már akkor is világos volt, és körülbelül erre az időre tették már akkor is azt, hogy, hogy ez, a, ez a fenntarthatóság, akkor jött be ez a fogalom, ugye, hogy ez fenntarthatatlan, ez a fajta működési mód, ahogy a, ahogy a világ halad előre. És hát ez persze nem fejlődés, ez csak egy érdekes dolog, hogy ezt miért, magyarul miért nevezzük fejlődésnek, de hát ezt meg lehet magyarázni, de a lényeg az, hogy itt a magáról, a dolab rendszerek a fenntarthatóságáról van szó, és ő, ők is más azt mondták, hogy, hogy valamikor a, a 10-es, 20 30-es években, tehát a mi mostani éveinkben várható egy, egy, egy ilyen töréspont, amikor, amikor a, hogy mondjam, a dolgok olyan mértékig ö, ö, hát egymásnak feszülnek, vagy, vagy meggyengülnek, hogy, hogy egy zuhanás következik be, tehát összeomlik a rendszer. Jó, akkor még bele volt számítva, hogy az olaj kifogy esetleg, vagy mit tolva, és akkor ma buszke mondják, hogy nem, még van 90 év, meg száz év, még el van tolva egy kicsit, egy-két probléma. De hát azért annyira nincs el tolva, mert nem önmagában az olaj a probléma ma már, ugye, hanem a, a széndiok, széndiokszida a probléma, és a, a, a felmelegedés. De hát igazából szerintem a víz nagyobb probléma. Igazából nehéz megmondani, hogy melyik a nagyobb probléma, és szerintem azért is. Tudod, az, az életmóddal érdemes. a vizet is olyan iszonyatos mértékig használjuk, édesvizet, ami, ami a felfokozott fogyasztással áll kapcsolatba. Tehát, igen. tehát hogy mi, mielőtt megfulladunk, előtte még szomján is fog Hát ugye szokták mondani, van ez a fogalma, ez az úgynevezett benne foglalt vízfogyasztás. Tehát igen. az, hogy nem csak az, amit, hogy mennyit folyatom a csapot, hanem az, hogy hogyan táplálkozom, hogy igen, mennyit igen. közlekedek, hogy mit igen, vásárolok, igen, mert ennek mind van egy. Olyan Vizlávni a mami ami plusz, és ami egyébként ugye azért is csalódó, mert nem látványos. Tehát nem az van, hogy mondjuk otthon látom, hogy akkor minden nap. Nem, mert mindig eltűnik a lefolyóban. Hát igen, meg igen. Hogy az a lefolyóban még látom, hogy mennyi folyik le, de az, hogy az életmódom az mennyi víznek az elszennyezését uh -huh. vagy a használását okozza. Meg ugye itt még hozzátenném azt, hogy a vízgazdálkodást éren is mondjuk Magyarországnak is hatalmas lehetőségei lennének, hogy sokkal jobban csináljuk és mégse csináljuk. És ezt ugye szakértők már jó ideje mondogatják, hogy például nem a závízeknek a gyors levezetésére kéne törekedni, hanem arra, hogy természetközeli élőhelyekben víz Kezvinni, ami azért is lenne nagyon fontos, mert ugye alvízi országként mi sérülékenyek vagyunk. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk azt, hogy Magyarország a víznagyhatalom meg minden, de az az igazság, hogy hozzánk ugye nem, nem nálunk erednek a nagy folyók, aminek az a következménye, hogy a felső részeken történő szennyezések, stb. az mind sokkal Igen, kiszolgáltatottabbá tesz minket. Másrészt pedig nyilván ez a természeti élőhelyek megőrzése szempontjából is nagyon fontos lenne. Meg ugye itt aztán még belejön az, hogy a pároloktatás, hogy ez a helyi csapadék a milyen hatással van, tehát ez de. nagyon komplex dolog. De egyértelmű, hogy a vízzel is nagy gondok vannak, de én próbálnék kicsit Távolabbra rátekinteni erre, mert azt gondolom, hogy nem jó, ha egy dolgot ragadunk ki. Mind, nagyon sok mindenről lenne érdemes beszélni, csak, csak tényleg azt kell látni, hogy például a klímaváltozás is az egy, egy részprobléma a mi szempontunkból, ami annak a része, hogy kizsákmányoljuk a Földet. Uh -huh. És hogy ebbe beletartozik az, az összes többi ok, amit mondtam. Ez, én azért szeretem elmondani ezt az öt okot, mert ebből látszik, hogy most jelenleg a harmadik helyen van a klímaváltozás, ami amúgy egyre előrébb fog csúszni, várhatóan ahogy egyre fokozódik. De a lényeg az, hogy ha ezt az egyet megoldanák, akkor mindig ott van az a többi ok, ami pusztítja a biodiverz. De kérdés, Tehát... hogy valójában meg lehet oldani mondjuk a klímaproblémát, anélkül, hogy a többi problémát megoldanánk? Persze ez, mert nyilván ezek összefüggnek. Mert mondjuk, csak, hogy feltalálják mondjuk... A, a, a vízautót, mindig jönnek a vízautóval, ami, ami, ami csak hidrogére és oxigén vízé vagy vizet fog kiadni, pont ebben ebből működik, szétbontják a vizet, és működik, és hát ez így, így tökéletesen föntartható lesz, és majd a nap szétbontja, és, és majd itt még több autó fog forikázni, és még több út lesz, és még nagyobb forgalom, és még nagyobb turisztika, és még nagyobb, és ez a kérdés, hogy vajon ebből a kérdésben nem az autó játsz el végül is, aztán a legkisebb szerepet, mert lehet, hogy ott azt a károsító hatást, azt lehet, hogy meg lehet fogni, de amit a közlekedésnek a felfokozása okoz, az meg fog jelenni, hisz a fogyasztás ettől nem fog leállni. Igen, abszolút. Sőt, fokozódni fog. Egy tehát egy ingyen, ingyen üzemanyag ez, ez az nagyobb át, mint Ez is ugyanaz, amivel az előbb beszéltünk, hogy a rendszer szintű probléma esetében a rendszeren belüli megoldás. Tehát ez, ez esetben az, hogyha mi most ugyanígy akarjuk csinálni ezt a rendszer, csak valamelyik részét egy picit változtatunk, az nem fog segíteni. Azért nem segít, mert ugye okoz egy csomó egyéb negatív hatást, és, és emiatt tényleg azt kell megváltoztatni, hogy hogyan gondolunk most egyrészt egymásra, hogy mennyire tartjuk fontosnak a jövőt, és egy saját jövőnket, egymás jövőjét, és hogy a biodiverzitásnak a szerepét mennyire látjuk meg. És én egyébként a személyes részemet belehoznám itt, hogy nem csak az számít, hogy a biodiverzitás mennyit ad nekünk, hanem ez egy óriási alapvető érték, ami, aminek az elvesztése az tényleg egy ilyen morális bűn is gyakorlatilag. Bányai Géza vagyok, és Privéli Leventével beszélgetünk itt a Demokrácia Most műsorban, Civil Rádióban. Ők a Friday for Future mozgalomnak a magyarországi de, csoportja vagytok tulajdonképpen. Ugye ö, beszéltünk arról, hogy ez a csoport. Tehát tulajdonképpen ti egy önszerveződő társaság vagytok. Tehát nem, nem arról van szó, hogy van egy nemzetközi, nem tudom én milyen szervezet, és akkor annod megalakította a fiókját, hanem ti csak úgy elkezdtétek csinálni, ugye? Igen, ez úgy működik, hogy ahogy már ezt elmondtam, hogy a, aki egyetért ezekkel az értékekkel, ezekkel a célokkal, és azokkal az eszközökkel, amiket mi használunk, tehát az, hogy békések, erőszakmentesek, és nagyon fontos, hogy pártpolitika függetlenek vagyunk. Tehát igenis szólunk politikusokhoz, de mi ugyanazt várjuk el az csatlakozhat. Tehát aki ezekkel egyetért, az, az ugyanúgy megtarthatja a saját Fridays for Future tüntetését, és ennek egyébként annyi a módja, hogy van egy weboldal, ahol be lehet regisztrálni. Tehát, hogyha, hogyha én szeretnék tartani egyet, akkor ott csak megadom, hogy mikor, hol, mi lesz. Ez egyébként arra szolgál, hogy legyen egy olyan felület, ahol egyben meg lehet nézni, hogy a világon hol vannak mm -hmm. ezek a tüntetések, ami egyébként elképesztő. Tehát ez a Fridays Future.org nevű weboldal. És itt rá lehet nézni egy az egyben, hogy a világon hol tartanak tüntetéseket, uh -huh. mikor és, és elképesztő jól látni, hogy mennyi helyen foglalkoznak most ezzel a témával. És ti hol szoktatok tartani? Ti minden pénteken tartotok? Igen, mi minden pénteken tartunk, itt Budapesten, a Kossuth -téren, a parlament előtt, de egyébként az előbb is hozzá akartam tenni, hogy konkrétan én a budapesti szervezőcsapatnak vagyok uh -huh. az egyik tagja, de most már Magyarországon is több mint tíz városban vannak uh -huh. szervező csoportok. És majd nem sokára szeptember 27-én lesz a harmadik globális klímastrájk, amiről még szeretnék egy kicsit később majd beszélni, de most csak azt mondom el, hogy akkor, akkor várhatóan körülbelül legalább 11 uh, városban lesz Magyarországon uh -huh. is tüntetés. Az is péntek? Az is egy pénteki nap lesz, uh -huh. igen. És uh, Szóval, hogy bárki besatlakozhat ehhez. Tehát mi a vidékieket sem úgy kértük meg, hogy akkor most legyen egy Pécsen, hanem ahogy elkezdtünk mi először Pesten kimenni, mi egyre többen becsatlakoztak, és aztán persze egymásnak rengeteg segítséget mm -hmm. nyújtunk. Tehát így oda-vissza beszélgetünk a vidékiekkel, hogy mik a tapasztalatok, hogy mi csináljunk másképp, meg hogy egyáltalán hogyan beszéljük meg a dolgokat. Mm -hmm. de, de nagyon jó érzés az, hogy ez tényleg egy teljesen alulról szerveződő és nagyon komoly összefogás. Amikor kimentek a parlamenthöz pénteken akkor mit csináltak? Hát eleinte csak főleg csendben álltunk ott a tábláinkkal. Igen. Aztán mostanában egyre több a kiabálás is már a tüntetésen. Főleg úgy, hogy most már van néhány olyan ember, aki szívesen is kiabál. Persze ezek teljesen korrekt kiaválások szóval semmi rosszra uh -huh. nem kell gondolni. Például. Mi -mit igen. Az egyik ilyen tipikus, amit szoktunk, hogy mit akarunk klímavédelmet, ez egy uh -huh. ilyen válaszolós, de. Vannak egyébként angol kiabálások is, mert előfordul, hogy megjelennek külföldiek és a tüntetésen. Ez is egyébként egy nagyon érdekes dolog, mm -hmm. hogy vannak, voltak olyan, olyan emberek, akik eljöttek ide nyaralni, és mondjuk itt voltak pár napot, és abból több órát arra szántak, hogy velünk tüntessenek mm -hmm. a magyar parlament előtt, mert mm -hmm. annyira fontos igaz ez az ügy. Egyébként vannak vidéki városok is, ahol többször, többször is van mm -hmm. tüntetés, tehát ott mondjuk úgy tudom, hogy kevés olyan van, ahol minden héten, de, de van, ahol így rendszeresen meg és ö, vártok valamit, vagy akkor is csináljátok, ha, ha magából a parlamentből senki nem fog kinézni hozzátok? Nagyon ö, úgy gondolom, hogy több célja van ennek a tüntetésnek, és emiatt, hogyha nem néznek iránk a parlamentből, én úgy gondolom, hogy sokáig érdemes akkor is csinálni, hiszen ez egyben egy társadalmi figyelemfelhívás. Tehát az, hogy mi az, hogy oda kimegyünk, és az, hogy Grét az elején kiment, hatalmas sajtóviszangot kapott. Uh -huh. És ez lehetőséget ad arra, hogy beszéljünk ezekről a problémákról, és hogy kicsit meg tudjuk ezt mutatni a mi szemszögünkből is, hiszen nagyon sokat hallottunk már mondjuk akár őshajú, vagy idősebb kutatóktól, hogy ez mekkora probléma, de de én úgy gondolom, hogy ami Greta is újat hozott, az az, hogy behozta egy egész generációnak a, az érzéseit. És az, hogy, hogy elmondta, hogy ő klímaszorong, hogy ökológiai depressziója mm -hmm. van, vagy mm -hmm. ökodepressziónak szoktak mm -hmm. ezt nevezni. És, és ezáltal rengeteg ember, aki hasonlóan érzett, az most te is így Abszolút. És egyre inkább. Tehát amióta mm -hmm. minél jobban megértem ezeket a folyamatokat, annál inkább. Mert mondjuk kamaszként, vagy ezért lehet, hogy mi is szorogtunk valamitől, de tényleg nem a az egész biztos. Hát konkrétan nálunk ez egy olyan szorongás, ami, ami azt kérdőrezi meg, hogy mondjuk mennyire van esélyünk arra, hogy egy egészséges és a norm, vagy a normális adat most véletlenül sem azt értem, hogy a mostani mérceszerű normális normálisat, hanem egy élhető Földön. Tehát, hogy tényleg mondjuk ne legyen ivóvíz hiányunk, vagy hogy neken állandóan attól félni, hogy mondjuk mikor én egy olyan nagyon pusztító vihar, ami jelen esélyünk sincsen védekezni, vagy hogy mondjuk a mi az egyik legsúlyosabb probléma az az élelmiszerhiány, vagy a biológiai sokféleség csökkenése, amit mondtam, hogy, hogy hány éven belül jut el arra a szintre, amikor annyira hirtelen fog ez még jobban összezuhanni, ami tényleg lehetett, ellehetetleníti mondjuk az emberi életformának a létezését gyakorlatilag. Ez nyilván ugye nem egyik pontról a másikra történik, ez nem egy pontszerű világvége, hanem egyre jobban tehát egyre rosszabb a helyzet, az azt jelenti, hogy egyre jobban fognak drágulni az élelmiszerek, és ugye nyilván a fiatalok és a szegények azok sokkal kiszolgáltatottabbak lesznek. A fiatalok azok nem is az, hogy hamarabb lesznek kiszolgáltatottak, hanem ott ugye az az összefüggés, hogy minél, ha, minél fiatalabb vagy, annál hosszabb élettedet kellene ebben leélni. És a másik kérdés, ami így nagyon komolyan foglalkoztatja így a mi generációnknak azt a részét, aki ebbe jobban belássa magát, az az, hogy egyáltalán gondolkodjunk abban, hogy mondjuk gyereket szeretnénk. Szóval, hogy ez mennyire reális gondolat ebben a helyzetben, ami most történik, és abban a tétlásaikben, ami ezt az egészet övezi. Kis lépések persze vannak, de hát a probléma súlyához képest nem történnek meg a szükséges változások, mm -hmm. és ez egy nagyon-nagyon ez komoly, hát nagyon súlyos érzéseket hoz ez elő. Mm -hmm. Tehát ez, szerint ez egy igazi pszichés nyomás, hogy súlyos érzem. Ez abszolút egy erős pszichés nyomás, mm -hmm. egy idő után az, hogy mm -hmm. Hogy szembenézzünk egy olyan valósággal, amivel nagyon sokan nem akarnak szembenézni, és ez ugye egy ideig egyébként az embert segíti abban, hogy akkor most éppen nem vagyok annyira rosszul, mintha szembenéznék a valósággal. Csak pont ez a nem szembenézés, ez a úgynevezett szándékos vakság, ez, ez vezet oda, hogy ez is vezet oda többek között, hogy nem cselekszenek az emberek, mert elfedik maguk elől a valóságot. Elfedik azt, hogy mit látnak, tehát az, hogy mondjuk tényleg ezek a folyamatok, hogy, hogy a szárazodás, vagy nem is csak az, hogy szárazodás, hanem a koncentrált csapadék, hogy ugye most teljesen megváltozik az, hogy milyen időközönként és mekkora csapadékmennyiség hullik le, hogy hatalmas a ha szájok vannak, hogy rekordalas, volt a Duna szint, hogy mondjuk gyakorlatilag milliói vagy milliárdjai vannak Magyarországon olyan fajoknak, amik, mármint hogy nem a fajszám, hanem a példányszám, mondjuk itt gondolok a poloskákra, hogy hogy az ázsiai márványos poloska, az afrikai poloska, ezek nem hazai fajok, ezeket mi hurcoltuk ide más kontinensekről, és mm -hmm. hogy, hogy ezeket, a, ezeket igazából mindenki látja, csak, csak valahogy én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb ezzel nem szembenézni. Ha viszont valaki szembenéz, akkor nagyon-nagyon rosszul fogja magát érezni egy darabig. Viszont pont ez a, ez a nagyon rossz érzés, ami sok erőt tud adni ahhoz, hogy cselekedjünk, és hogy nagyon sokat tegyünk azért, hogy, hogy ez a helyzet megváltozzon. Mm -hmm. Hát a, ti még ti idősebb is vagy, mint a Grétem, ő csak 16 éves, ugye? És te mondtad is, hogy ti már öregek vagytok elméle a társaságban. Hát amikor voltunk egy nemzetközi találkozón a szervezőkkel, akkor ott tényleg így a legidősebbek voltunk így 20-20 évesen. Mm -hmm. Tehát konkrétan ott voltak ilyen 15-15 évesek, talán közülük volt a legtöbb. Volt egy 18 éves lány, aki például így... Nagyon meglepődtem, amúgy, hogy ő 18 éves, mert annyira értelmesen dolgokat mondott. És nyilván nem azt mondom, hogy 18 éves nem mondhat uh -huh. értelmes dolgokat, de szerintem azért alapból valahogy van egy ilyen ellennézés, hogy a fiatalokkal szemben hogy uh -huh. hát nem tudják, hogy miről beszélnek. És, és én úgy gondolom, hogy ott nagyon sokan voltak, akik sokkal komplexebben látják azt, hogy mi történik, mint egyesek, akik azt hangoztatják, hogy a fiatalok mennyire uh -huh. buták, mondjuk. Kinek ki a gondolsz úgy, mint egy természetes szövetséges, a idősebb generációban. Nem, hát, le, hát, aki, hát én, én úgy érzem, hogy talán pont a tanárok között lehetne a természetes szövetség, hisz akitől eleve tanuljátok a dolgokat, vagy akik megírták ezeket a könyveket, az, az, így vagy úgy a tanáraitok, vagy a tanáraink mindannyiunknak, ők, ők a tanáltudásuk révén természetes szövetségesek számítanak, hisz ő, ők már valamit megértettek. Még akkor is, ha ők maguk lehet, hogy ennek a, a módját, hogy, hogy tudnak aktívan föllépni, azt, azt legfeljebb a, a látják, hogy, hogy megállapítják a tényeket. Őszinte szóval én úgy gondolom, hogy nem igazán van olyan egyértelmű társadalmi csoport most, mint mondjuk, hogy a tanárok, vagy a nem mm -hmm. tudom kik, akik, akik a Egyrészt akik a legtöbbet tudnának segíteni, mert mindenki tudna segíteni. Másrészt pedig én úgy gondolom, hogy a tanárok között is egyre többen vannak, akik nagyon-nagyon jól látják és akik fantasztikus dolgokat uh -huh. csinálnak viszont összességében nagyon sokan vannak, akik, akik még pont akár így a tanítás miatt olyan régi dolgokról beszélnek, és annyira, tehát nem, nem az aktuális dolgokról, tehát hogy nem látják azt, hogy ez mennyire gyors változás, hogy egyébként az oktatás ennek az egész témakörnek nagyon attól függ, hogy az adott tanár, tanárnő milyen. Tehát az, hogy, hogy ő mit mond el erről a témáról, és hogy ő mennyire adja át a lényegét, az, az nagyon személyfüggő. És én azt gondolom, hogy vannak nagyon-nagyon jó tanárok, és már mi is találkoztunk olyanokkal, akik Tényleg fantasztikus energiával és lelkesedéssel csinálják ezeket a dolgokat, és nagyon látszik, hogy értik. De másrészt azt is látni kell, hogy a tanárok azok egy nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak. Sőt, igazából azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag minden dolgozó ember egy kiszolgáltatott helyzetben van bizonyos szinten. Hiszen uh, azzal, hogy ő mondjuk nyíltan felvállalja, hogy, hogy az a gazdaság és társadalmi rendszer, ami van, az fenntarthatatlan, azzal ő nyilván kiteszi magát támadásnak és egy olyan konfrontációt vállal fel, ami ami azért kockázatos. És egyébként van egy David Suzuki nevű genetikus természetvédő, aki aki egyébként meghallgatható egy nagyon jó beszélgetés a Youtube-on. És ő például azt mondja, hogy szerinte a nyugdíjasoknak is hatalmas szerepe van abban, hogy kiálljanak ezekért a dolgokért, azért mert ők azok, akik, akiknek gyakorlatilag nincsen vesztenivalójuk. És az a helyzet, hogy igazából ugyanez a mi generációnk is most. Tehát nekem most nincsen vesztenivalóim azzal, hogy én oda kimegyek és kockáztatom azt, hogy esetleg ez később mondjuk a munkahelyem szempontjából negatív fényt vett rám, vagy hogy ez nehezíti az elhelyezkedést. Az teljesen irreleváns, hogyha nem lesz mit ennem. Mm -hmm. és hogy tényleg egy olyan, olyan durva. Ö, annyira nagy ennek az egésznek a súlya, hogy, hogy a mi generációnk, illetve mondjuk a nyugdíjasok, vagy az idősebbek, azok kiállhatnak úgy, hogy, hogy nem, tehát hogy ugye nincs mit, nem féltenek na, hogy mondjam. Tehát hogy az a lényeg, hogy nem az egész életüket kockáztatják abból a szempontból, mint mondjuk a, mondjuk egy dolgozó korosztály. <gül> Persze ez nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy a dolgozók ne hiszen nagyon fontos lenne, hogy mindenki csatlakozzon. És ugye most ezek az események, a globális klima, sztrájkok azok azért vannak strájknak nevezve, mert az konkrétan azt jelenti, hogy napközben van, és akkor tanítás. tanítási idő alatt jönnek ki a gyerekek, és a munkaidő alatt jönnek ki a dolgozók azért, hogy változást mm -hmm. követeljenek. Szerintem ez egy sokkal erősebb figyelemfelhívó erő, mint hogyha mondjuk délután kivegyünk csak és mm -hmm. tüntetni. Tehát ennek ez az ezen gondolkodtam, hogy miért. Eh, Iskola időben csináljátok, de ez nagyon nyomos dolog, igen. Hát egyébként konkrétan így az iskola időhöz kapcsolódva nagyon súlyos üzeneteket lehet megfogalmazni ezzel kapcsolatban is, hogy, hogy az iskola és egyáltalán a tanulásnak az összefüggése a jövővel. Ugye Gréta is azt mondja, hogy mire tanuljunk, ha nem lesz jövőnk az, hogy ha azok a tények, amiket nekünk az iskolában megtanítanak, azok figyelmen kívül vannak hagyva a társadalom és a döntéshozók és vezetők által, akkor mi értelme iskolába járni? Mm. És ez is az egyik ok, ami miatt ez egy iskolai sztrájk, hogy, hogy minek, hogyha ez ennyire értelmetlen. Ha nincs jövőm, és amúgy sem számít az, hogy ott mit tanulok, mert most sem hallgatnak a képzett emberekre, és nem foglalkoznak a tényekkel. Mm. És ezek szerintem teljesen olyan érvek, amivel nem lehet vitatkozni. Mm. És persze Egyrészt mi nem arra buzdítjuk az embereket, hogy akkor most ne járjanak iskolába és lógjanak, hanem arra buzdítjuk, hogy álljanak ki a jövőjükért, mert ez most egy sokkal sürgősebb és nagyon-nagyon fontos ügy. Mi a tapasztalatod azzal ennek a szervezésével? Tehát ha ez ennyire ilyen alulról működő, tegyek gondolom semmiféle különös ilyen szervezeti szabályokat nem alkottatok, igen. Hát ahogy mondtam, olyan alapelvek vannak, hogy például ö, nem működünk együtt olyan óriás cégekkel, például akiknek a tevékenységével nem értünk egyet, tehát mondjuk egy kőolajvállalat, vagy egy olajvállalat, az, az például nem örülünk, hogyha mondjuk szeretne velünk összebarátkozni, uh -huh. de, de alapvetően igen, tehát nincsen egy szervezeti háttér, tehát Magyarországon is külföldön sincs egy olyan szervezet, aminek az a neve, hogy Fridays for Future, ez ugye egy alulról szerveződő mozgalom, amihez bárki becsatlakozhat, tehát nálunk is úgy működik itt Pesten is, hogyha valaki szeretne becsatlakozni a szervezésbe, akkor ír nekünk egy e-mailt, vagy valamilyen elérhetőségen felveszi a kapcsolatot. Nem azt mondod, hogy nekünk akkor az, mintha mégiscsak van valami vezetőség, nem? Hát úgy van, hogy aki, aki bekerül ebbe, utána például a legtöbben látják ezeket az e-maileket. Uh -huh. Hát úgy van ez a nekünk, hogy persze van egy olyan uh, csoport, ahol ezt szervezzük, tehát az, az egyértelmű, hogy ezt úgy nem lehet, hogy neki függetlenül, és akkor nem is tudjuk, hogy a másik mit csinál. Nagyon fontos az, hogy, hogy szervezetnek kell lenni, csak nem egy szervezeti háttérnek. Tehát, hogy szervezettségnek kell lenni ahhoz, hogy ez az egész működjön. Uh -huh. De ez az, amire kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy látjátok, hát ez, ez hogy ez hogy fog e... megvalósulni. Anélkül, hogy ne építsetek ki mondjuk valami főt a hierarchiát. Ebben vannak nehézségek egyébként. Hát így a hierarchia az elég kulcskérdés abból a szempontból, hogy hogy nagyon fontos alapelv ennek a mozgalomnak az, hogy konszenzusra törekszünk. Tehát az, hogy a mi döntéshozásunkban azt szeretnénk elérni, hogy ne az legyen, hogy valakit kiválasztunk és ő megmondja, hogy mi legyen, hanem az legyen, hogy, hogy akkor, hogyha van valami vita téma, akkor ott el lehet mondani az érveinket. Egyébként ez a, egy kicsit, a, amit mi próbálunk alkalmazni, az a szociokrácia nevű modell, ami, ami annyit jelent, hogy ugye egyrészt lehet vétózni is, hogyha olyan érvem van, ami amivel azt támasztom alá, hogy az adott cselekvés, amit én vétózni akarok, az például a korábban közösen megbeszélt célnal szembe megy. Akkor ezt lehet vétózni. Jelenkező esetben van olyan, hogy például lehet teljesen egyetérteni, és lehet azt mondani, hogy hát nem a legjobban örülök, de, de fenntartásra elfogadom el a többieknek jó, és igazából nem tudok olyan érvet mondani, ami miatt ez kifejezetten rosszat tenn annak, amit mi csinálunk. Uh -huh. Egyébként most, hogy közeledik ez a szeptember 27-e isztrájk, így uh, nekünk is sokkal jobban bele kell ebbe jönni újra, és, és persze nagyon nehéz úgy, hogy mondjuk mi is ezelőtt nem igazán vettünk részt ilyen szervezési dolgokban, tehát hmm. most tapasztaljuk ki és tanácsokat. Atakul... van egy hánya vagytok most? Hát most jelenleg aki mondjuk uh, Budapesten nagyon aktív, szer... nagyon aktív szervező, szerintem ilyen 10-15 fő, hmm. de ezen kívül rengetegen segítenek. Tehát... És köztetek van egy ilyen uh... Ez az egy teljes egyetértés? Hát nem is csak hogy köztünk, hanem maga a Fridays for Future mozgalom az ugye azt jelenti, hogy van egy, hát egy úgynevezett deklarációnk végülis, semben nagyjából le van írva az, hogy mi mikkel értünk egyet, és hogy mik azok az alapvető értékek, amiket nagyon fontosnak tartunk, és hogy mik a nagyvonalakban a céljaink. És, és ugye a Fridays for Future mozgalom az ez. Tehát itt, itt nem az van, hogy akkor most ezt mindenkinek meg kell szavazni, hanem azzal, hogy te ehhez csatlakozol, uh -huh. azzal akkor te ezzel egyetértesz. Tehát akkor vagy Fridays for Future, hogyha ezt csinálod. Ha más csinálsz, akkor vannak másik mozgalmak egyébként, lehet ahhoz csatlakozni, hogy tudját alapítani, de, de ez ugye erről Na szó. és mondjuk így a trollkodást, hogy védjitek ki. Mármint, hogy milyen jellegű? Hát, hogy, hogy, hogy valaki, és ott aztán elkezd, elkezd keresztbe szervezni dolgokat, mert hogy szerint Te hát, vagytok, azt nem így kell, nem úgy kell, és akkor mindent megpróbál a Hát saját szájai. Most te szája teljesen, jön, teljesen szerint... őszinte leszek. Általában inkább az a jellemző, hogy kapunk rengeteg javaslatot, de azt megcsinálni senki nem akarja, és ezért ezekkel elég <laughs> könnyű mit kezdeni, mert Aha. hogyha mi nem csináljuk meg, akkor más nem fogja. Aha. Tehát, hogy sokkal jellemzőbb az, hogy vannak nagyon-nagyon nem tudom, aktívnak tűnő emberek, akik oda jönnek, és azt mondják, hogy ezt így kellene, Na. megmondják, hogy hogy kellene, de uh -huh. ők mondjuk nem csinálják azt meg, és innentől kezdve. Tehát persze egyébként ezekre valamilyen szinten fel kell készülni, de hát az, hogy Tényleg szerintem viszonylag tisztán megvan az, sőt, elég tisztán megvan az, hogy mi mit szeretnénk, és elég tisztán megvan az, hogy ezt mi milyen eszközökkel vagyunk hajlandóak csinálni, ezért ezek viszonylag könnyen kivéthetőek ebből a szempontból. Meg persze, hát nagyon fontos az is, hogy, hogyha van egy olyan közösség, akik egyre inkább együttműködnek, és ebbe becsatlakoznak emberek, akkor ott azért nyilván az együttműködés... A cél, tehát hogyha valaki nagyon mást akar, akkor azt az valahogy, valahogy kezelnünk kell, abból a szempontból, hogy akkor tényleg leüljünk meg. De még tehát. nem volt ilyen problémát. Súlyos ilyen problémák nem volt. Olyan mondom, sokszor volt, hogy valaki nagyon meg akartam mondani, hogy hogy legyen, de, mm -hmm. de egyébként ilyen egyéb jellegű, nagyon bomlasztó dolog a szerencsére nem történt. Mm -hmm. Nagyon szeretnék, amúgy mindenkit bíztatni arra, hogy egyrészt csatlakozzon hozzánk, tehát maga a, abból a szempontból, hogy önkéntesként, tehát hogy részt venni a demonstrációkon és Segíteni ennek az egésznek a megszervezésében. Tehát, ahogy mondtam, ez teljesen nyílt, bárki becsatlakozhat, uh -huh. és, és elfogadjuk a segítségét. És szeretettel hívunk mindenkit a harmadik globális klímasztrájkra, ami Budapesten majd a Klarkádán térről fog indulni, a szeptember 27-én 10 órakor, és majd a térre fogunk vonulni a Lánchídon keresztül. Uh -huh. Egyébként a Fridays for Future Magyarország Facebook oldalon el lehet érni az összes többi. Az a fő szint. Igen, az egy az egy olyan oldal, ahol a vidéki helyszíneknek a történéseid, uh -huh. történéseid is megosztjuk. És uh, ugye, ahogy mondtam, több, mint tíz városban lesz. Tehát például lesz Pécsen, lesz Sopronban, uh -huh. lesz Szexárdon, lesz uh, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden. Uh -huh. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. És egyébként arra is biztatunk, hogy mindenki szervezze meg akár a saját tüntetését a városában, hogyha ott még nem talál. Ezt készítettünk egy olyan segédanyagot, ami egy online elérhető írás arról, hogy, hogy érdemes belefogni, és hogy hogy lehet hmm. embereket kihívni, hogy a sajtó felé hogyan próbáljunk erről az egészről kommunikálni, ott persze le vannak írva ugyanúgy az alapvető céljaink. És maguk azok a azok a, hogy mondjam, szakmai dolgok, amikre mi most említettél, egy csomót felsoroltál, ami miatt tulajdonképpen a, ami a magyarázatát adja az egésznek, az is valahol hozzáférhető? Persze, ezek gyakorlatilag ezeknek szerintem mindegyike az online elérhető. De úgy érte, hogy abban a formában, ahogy ezt ti prezentáljátok, mert, mert nyilván, amit, amit felsoroltál, azok, azok mögött rengeteg irodalom van, tehát az, az, az, az, az, az most már egy évtizedes, sok évtizedes kutatások vannak mögöttük. De az, az, az hogy ez hogy kapcsolódik az aktivitáshoz, ez a tudomány az elsősor sem foglalkozott, ugye? Tehát a tudomány az megállapít dolgokat, és azt mondja, hogy hát ez így nem lesz jó, valamit kéne csinálni. és hát, a majd valaki csinál valamit. Hát a legegyszerűbb mindig azt szokták mondani, hogy hát ez a politikusok dolga, de a politikusoktól én nem tudom, hogy mennyit lehet elvárni, mondjuk erre azért kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed. Persze hát ugye ez megint visszahanyarodtunk oda, hogy a rendszer szintű a probléma, tehát hogy Igen. ők egyedül ezt nem fogják tudni megoldani, viszont uh, megint arra hívom fel a figyelmet, hogy abban viszont hatalmas felelősség majd beismerik -e a problémát, és amíg uh -huh. ezt nem teszik meg, addig ez teljesen nyilvánvaló, hogy nem tesznek eleget. Tehát uh -huh. hogy a saját szintjükön rengeteg minden nem tesznek meg, amit meg kellene, és mi ezért is tüntetünk, de azért is van ugye az, hogy mondjuk városháza vagy parlament vagy hasonló szimbólum előtt tüntetünk, mert egyértelmű, hogy a döntés azok önök Itthon még nem volt ilyenre példa, volt például az és a Rebellion nevű mozgalom, aki, aki tervezett ilyesmit, aztán nem tudom, hogy ez most végül hogyan valósul meg, vagy hogy meg fog-e valósulni, de korábban volt erről szó nálunk is. Mi egyelőre úgy gondoljuk, hogy erre összpontosítunk, és persze mellett nem, nem hallgatjuk el azt, hogy a vállalatoknak is hatalmas felelőssége van. Uh, valamire még akartam, ja igen, a tudományos dolgokra akartam még kicsit válaszolni, Szerencsére, és ez egy óriási öröm, hogy egyre több kutató is mellé el ezeknek a kezdeményezéseknek, ezeknek a mozgalmaknak akár az élére, és, és kutatóként, szakértőként is hozatezi uh -huh. ehhez magát. Ami azért is nagyon jó, mert így nagyon hiteles információkhoz lehet első kézből jutni. Másrészt pedig, ami, aminek szintén nagyon-nagyon örülünk, hogy egyre többször szólalnak fel a saját fórumaikon, vagy akár, uh -huh. tehát hogy mondjuk egy rádióbeszélgetésben is beszélnek ezekről a dolgokról, mennyire fontos mondjuk az aktivizmus. És, Egyébként, a, mint az előbb mondtam, hogy ezek online hozzáférhetőek, az persze azt jelenti, hogy el kell olvasni, tehát ugye nyilván ez, ez egy feltétel annak, hogy az ember valami újat megtudjon mondjuk mm -hmm. az internetről, de, de vannak ezekről kivonatok, tehát egyébként lehet olvasni rövidített verziót, vagy olyat, amiben a lényeg kivonában, vagy azok a legfontosabb mondatok, vagy következtetések, de persze lehet olvasni a teljes. szoktatok csinálni ilyen, hogy mondjam, milyen tájékoztató, vagy, vagy, vagy. Ismeretterjesztő vagy tudásmegosztó akciókat. Így a csoporton belül kifejezetten, tehát mondjuk az, uh -huh. hogy, a, hogy így az aktivisták között meglegyen ez a tudásmegosztás, az egyértelmű, meg persze. Már csak az már ismert. Kifelé. Ugye ez pont az a téma, amiről valaki keveset tud, akkor, és, és, és hát hiányos vagy félművelt, akkor nagyon könnyen belecsúszhat valamilyen ilyen, ilyen összeesküvés-elmélet-típusú dologba, hogy mit tudom én miért van ez? Szóval... Igen, ezekkel nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni. Amiből, mert... amiből a hitelét meg elrontja, hisz tulajdonképpen abszolút hiteles dolgokra támaszkodtak. Igen, ezzel azért nehéz mit kezdeni, mert pont az összeesküvés elméletek hívőinek, vagy nem is tudom, hogy, hogy fogalmazzak, azért az egy sajátos tulajdonsága, hogy, hogy mi úgyse fogjuk tudni meggyőzni azzal sem, hogyha mi tájékoztatunk hiteles forrásból. Tehát ott pont az a nehézség, pont azért mm -hmm. van ez a, ez a konfliktus helyzet, mert mert hiába mondunk mi akármit, és hiába hivatkozunk uh -huh. akármire, ott már eleve van egy olyan eldöntött dolog, tehát nem lehet érvekkel vitázni, én és én mondjuk igen. egy ilyen konstruktív vitába belemenni. Ümm, viszont most például lesz majd a klíma hét, ami szeptember 20-27-ig lesz, és ebben szintén lesznek majd vidéki programok is, most a itt mondom el, vagy hát arról beszélek egy kicsit, hogy annak a keretein belül például kifejezetten fogunk beszélni a lehetséges megoldási lehetőségekről, uh -huh. meg mondjuk akár lesz egy klímaszorongásos beszélgetés is, lesz egy olyan beszélgetés, ami kis közösségi megoldásokról szól, uh -huh. vagy akár a, olyan is, ami a közösségi energiatermelésről fog szólni többek között, illetve uh, lesznek olyanok, ami mondjuk akár az amazóniai, Esőerdőnek az égéséről, illetve úgy általában a klímavészhelyzetnek a jelenségéről, úgyhogy mm. tervezünk ilyeneket, és ezek, ezek lesz lesznek majd szeptember 20-27-ig. Ez úgy van, hogy különböző szervezetek segítenek a szervezésben és a megvalósításban is, tehát mondjuk. Mm. Ez hol lesz egyébként? Ez, ennek változó helyszínei vannak, tehát különböző uh, helyszíneken lesz uh -huh. majd. szeptember 20-27-ig. A van egy ez fesztivál. A hét. Hát olyasmi, ez ugye mm. annyiban különbözik egy fesztiváltól, hogy itt nem a hangosság a lényeg, ugye, és nem le, az, so hogy, okay. hanem hogy itt az ismeretterjesztés, és ugye az, hogy különböző mm -hmm. helyszíneken vagy más-más témákról lesz szó, de ennek kifejezetten az a célja, hogy egy kicsit mélyebben belemenjünk ebbe. Mm -hmm. ez, ez ennek is az összes részete az elérhető lesz hamarosan mm -hmm. majd a Fridays mm -hmm. for Future Magyarország mm -hmm. Facebook oldalon. Még az izgalmas az lenne, hogyha az iskolákban iskolákban is van, amikor sikerül bejutnunk igen. egyébként, és, és, igen, és voltunk már egyébként egyetemi beszélgetésen is, ahol egy uh -huh. egyetemi óra keretén belül az oktató meghívott, és akkor ott így elmondhattuk a mi álláspontunkat erről a témáról, és, és iskolákban is van, hogy tudunk ilyen ismerett terjesztő jellegűen tartani, ami szerintünk is nagyon fontos. Hm. Hát ez nagyon... Még egyszer mondd hogy lehet elérjéket? A Fridays for Future Magyarország Igen. Facebook oldalon keresztül el lehet minket érni, de van az e-mail címünk, ami, ami szintén az hát oda is fel van írva, gondolom. A... Igen, de a Facebookon keresztül is egyszerűen fel lehet venni a kapcsolatot. Jó. Uh -huh. Meg ott oda kerül fel a legtöbb friss információ, úgyhogy azt érdemes követni. Uh -huh. Hát köszönöm szépen, Privéli Leventét hallottuk. Mi is köszönjük a lehetőség. Friday for Future Magyarország mozgalomtól és a műsorunk egy hét múlva Péterfi Ferenccel, én két hét múlva leszek, minden jót kében bányai igéze. That it was over, baby, yeah. When I saw you, when I saw you and that girl, and y'all was talking. Something deep down, something deep down in my soul said, gone. And cry, girl. When I saw you, when I saw you, and that same person in y'all was walking by, and I'd rather, I'd rather be a blind girl. See you walk away, walk away from me, baby. Don't leave. Me. I don't want to see you go. 'Cause you see, I love you so much. I don't want to watch you leave me. Don't want to watch you leave me, baby. And another thing is, one more thing is, I just don't just don't wanna to be free, scared to be by myself I was just, I was just Sitting here thinking About your sweet kiss And your Your warm embrace